ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا يوحنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 O kulle bidjatin dhalale O kulle dhalale tin finnar Të, të ndërruar besimtar Tashma kemi hyrë në muaj dhulhigje Në këtë muaj ndodhen disa dit Të cilat janë shumë të vlefshme për besimtarin Ato dit Janë nga ditët e veçanë të të vitit Të cilat i ka vequar Allahu i madhëruar Dhe i ka bërë ato sezon udhurimesh dhe fitimi i sevapesh te Allahu subhanahu wa taala besimtari ne kto dit fiton sevapet e kollojm odhuruar msho se ne shumisen e diteve te vitit per kte arsyje duhet se besimtari t i nhoj kto dit t i nhoj vleren e tyre dhe udhurimet por kase qe u porkasin tyre ditve qe ti shfrytzoj ato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 Në ditë të tjera, e është me shpëblim më pak se sa punët e mje që bënë të ditë. Kjo të regon që këto ditë me të vërtet ka i vlerët veçan të këllohu subhanu wa ta'ala. Për këta rësue, duhet që besim të ajë që shpërzoj e to. Dhe për vlerën e këtëve ditëve ka të reguar dhe vetë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an, ku thotë, wal fejr, wal e jale në ashtër, wal shëfri, wal vetër. Betohet Allah e madhuar në agimin. Thotë, p Pasha dhjetënetët Pasha qiftin dhe tekun Kanë thënë djetarë të fësirit Dhjetënetët janë dhjetë ditët e para të muajtë vërkhtjën Êshtë betua Allah më dhuar në të dhjetit e para të muajtë vërkhtjën Në cimë në ndohë dhe mitani Por të të reguar vlerë në mabëve që kam të dit Kur Allah më dhuar betonë në diska Kjo të regonë që kjo i gjemë në cimë betonë të lojë gjemë vlerë Për në dhe Allah betonë të ta Edhe kanë fund dietarat Ush-Sha'ri dhe al-Watr, betohet në çiftin e tekun, othe Shafar është dita e Kurban Bayramit, kurse al-Watr është dita e Arafatit. Betohet Allahu më dhuron në veçantinë në ditën e Kurban Bayramit, gjithashtu edhe në ditën e Arafatit, dhe kjo tregon veçoritë që kanë ato dy ditë të, dit, të cilat janë dita e 9 dhe dita e 10 e këtyre dy ditëve të Hixhes. Domthon këto 10 ditë fillojnë që nga data 1 e Zulhijhes. Dert ditë të tet janë ditë shumë e vlefshme. Pastaj shtohet edhe më shumë vlerë ditën në e 9, që është dita e Arafatit. Pastaj edhe më shumë se kaq shtohet ditën e 10, që është dita e Kurban Bayramit, në cilin besimtarët ofrojnë kurbanet e tyre dhe afrohen tek Allahu subhanahu wa taala me lloj të ndryshëm adhurimesh. Edhe për këtë ditë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Për ditën e Kurban Bayramit ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë Kjo është dita më madhështore tek Allahu subhanuhu teala. Dhe njerëzit me ignorancën e tyre e quajn Kurban Bayram, Bayramin e vogël. Dhe kjo është ignorancë, sepse ky Kurban Bayram, Bayrami që të therë, kurban, maf, në nocin e thër Kurban, ky është Bayram i madh. Ky është Bayram i madh sepse kjo ditë më madhështore tek Allahu është 12-a ditë e tjera e vitit. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që dita më madhështore tek Allahu është dita e Kurban Bayram.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 dhe u ka treguar atyre që algjërimi i kësaj ditëve e kësaj dite i fshin gjunaftë e dy viteve, vitit kaluar dhe vitit që do vijë. Kjo është një mirësi e veçantë, ticine duhet ta shfrytëzojë në besimtarët. Gjithashtu edhe këtë dit, për ditë, përpara ditës së Arafatit që është nga dita e parë deri ditën e tetë, duhet që besimtarët i të shfrytëzojnë do ditë me adhurime të ndryshme. Nuk transmetohet nga profeti sallallahu alaihi dhe sellem ndonjë adhurim i veçantë që ata këtë të bëjnë në to ditë. Por tregohet që i kanë nxitur në përgjegjësi që njeriu të shfrytëzojë këtë ditë me adhurime. Dhe ta ka adhurimin të cilët ë do të thon duhet të shfrytëzojë njeriu këtë ditë është leximin Kur'anit, është dhikri, është agjërimi, është namazi, është lutja, edhe sadakaja, edhe tira. të tjera. Çdo punë e mirë e cilë është e shë vlefshme të kalllojë më dhëruar në këtë ditë, ajo është akoma edhe më e vlefshme pa kufizuar nëi punë të veçanta. Pra në e duhet që besimtarit e shpëzë e këtë dit, që të arri kënë e sinë Allahot, se në këtë dit besimtarit mund të arri kënë e sinë Allahot dhe të arri se va për të shumë ta më shumë se në gjithole kohë tjetër, epse këtë dit e ndë dashurë për Allahus subhanu e ta'ala. Duhet gjithashtu që besimtari të këtë parasur nëse qëllon dita e arafatit në i dit që është për diteve të ndaluara, si që është dita e gjuma ose dita e shtunë, Ta shoqëroja të me një, me një ditë Agjrim përpara se ai, përpara se ai që të largohet për sendalesë, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar ta gjorohet vetëm dita e premte dhe vetëm dita e shtunë. Ndërsa nëse shoqërohet me një ditë përpara ose ditë mbrapa, nuk ka problem, nuk është ndaluar. Mirë, po dita mbrapa ditës së Arafat është dita e Kurban Bayramit dhe këto ditësh haram nisnë të agjërohet, pa përsëris, për këto ditësh haram nisnë të agjërohet. Për këtë arsye, ngelet vetëm qita gjëroj një ditë përpara. Ndërsa vitin tonë në të cilin ne, domethënë, jemi, jemi, i bie domosdoshmë qita Arafat ditë e njënte në bazë të shikimit të hënës, për këtë arsye nuk ka asullën dalese, dhe pse them që është e pëlqyeshme që besimtarët të shfrytëzojnë këtë ditë me agjërim, me lezim Kur'anit dhe punë tjera, për të arritur kennisin Allah subhanahu wa taala, ato janë ditë të pakta. Janë ditë të pakta të njohura, të cilat duhet të shfrytëzojë besimtarët punë mira mbyllen me ditën në e 9 pas ameditën e 10 mbas tyre pastaj janë tre ditët e quhen Ramut Tashrik ditët e Tashrikut të cilat janë ditë ngrënie dhe pirje dhe për kujtimin ndaj Allahut subhanuhu te. Dhe ato janë gjithashtu ditë shumë të mbarë dhe besimtari në to nuk duhet të agjëroj, nuk është e pëlqyeshme të agjëroj, është e pëlqyeshme të mos agjëroj në ato tre ditë përveç ditës së Bayramit. Ato shfrytëzohen për të përkujtuar Allahun dhe për të ngrën besimtari nga qurbani i ti tij që ka thërruar. Kjo është ideja përgjithshme, të cilën duhet ta këtë para sy çdo besimtar në lidhje me këtë ditë. Ndërsa ai personi i cili dëshiron të thërë kurban, ai ka disa dispozita më të veçanta në lidhje me kurbanën e tij. E para gjë është që nëse dikush dëshiron të thërë kurban, ai duhet të ketë parasysh që euh, duhet natën në të cilën lajmërohet që është par Hëna E dhe e nesëme dhe ti të e parë një dhul hijgjës, a i qatë na duhet, që mos prej si më thojnë të ti dhe e sa të thjeri kurbanin, dhe mos prej ki qime të trupi ti dhe e sa të thjeri kurbanin. Edhe këtu bës fjalë për të person që do, do thjeri kurbanin vetë, i cili është, është i zotë i kurbanit, ose për të person që pagua në leket për të, për të thjeri kurbanin, për të dhe pse mund të thjeri gjyku shtjetër. Ndërsa familjarët e ti... Familjarët e personit i cili do të thër kurbanin, familjarët e tij, gruaja, fëmijët, nëna, nuk kanë bër detyrë që ndalojnë këtë gjëra. Gjithashtu, nëse një person është kasap dhe është musliman, vetë nuk thër kurban, por do thërë për të tjerën sepse nuk dinë nuk thërrin të tjerët. Nëse thërr për të tjerë dhe vetë nuk thër kurban, nuk ka detyrë gjithashtu që të, të ndalohet nga këtë lloj ndalesës, të cilat tregojnë. Kështu që është detyrë për çdo person që ka vendosur të rikurbanë që mos preki kimën e trupit të tij thonjtë e ditë derisa të thjerë kurbanin. Në momentin e pasa që i thjerë kurbanin, lejohet kjo gjë dhe kjo është një lloj ngjashmërie ndërmjet personit që thjerë kurbanin në vendin ku jeton me haxhin të cilian haxht, kështu Allah i mëdhuar i mundson besimtarëve që ta rinj, ta afron, të arrijnë të afrohen tek shpërbimi i haxhit të cilat ata arrin të jenë në Ka'ba, duke u dhuar Allahu duke thjerë kurbanin duke e përgjessuar adhurimin e tyre me thjerin kurban me adhurimin atje të besimtarëve që bëjnë në në Qabe dhe në Haxh Gjithashtu për rregullat të kurbanit është që besimtari duhet nëse dëshiron të thjerë kurban të thjeri ose lop ose dele ose dhinë është dhe deve po ne deve nuk kemi këtu jetojmë në vend tjetër deveja është në vendet arabe ku ka deve Nëse ka ndërmend thjerë lop Lopot duhet jetë mbi 2 vjeç. Sipas hadithit të Profetit sallallahu alejhi dhe sellem që ka thënë mos erni vetëm sa musinne. Edhe dietarët kanë treguar që musinne nga lopët quhet ajo lopë e cila ka mbushur 2 vjeç. Nga dhjet, ajo dhjet e cila ka mbushur 1 vjeç. Edhe nga delet, ajo del e cila ka mbushur 6 muaj e sipër. Për këtë arsye, ai që do të dhëri qurban duhet që nëse do theri lop duhet të jetë mbi 2 vjeç, nëse do theri vi duhet të jetë mbi 1 vjeç, 1 vjeç e sipër dhe nëse do theri dele mundet të do më ndonjë që të jetë mbi 6 muaj e sipër. Nuk është kusht të mashkull apo femër. Disa njerëz mendojnë që duhet vetëm mashkull apo femër, kjo nuk është saktë. Mund të thyej mashkull ose femër. Dhe gjithashtu për rregullën e kurbanit është që kur ë kafshën e kafshë të cilën ti do ta thersh, duhet duhet së pari të mosjet shumë e dobët ajsa i duke në kockat të mosjet e qal dërnë atë pikësa nuk i ka përdoqë që të veta kur shkojmë për të kulotër të mosjet e smur dërnë atë pikësa nuk ka mundësit heci dhe katrëta të mosjet me një sy ose, ose pasu fare po qësë është vetëm një një sy shikon vetëm njërin një, ose nuk shikon fare atëm hynë të ndaluara Kto janë katër gjërat që janë transmetuar në hadith të saktë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, të cilat duhet i ketë parazysha i personit kurban. Përveç këtyre, përveç këtyre katërve që përmenda, nuk ka asnjë argument të saktë që ndalon therin e kurbanëve të tjera. Si përmend disa njerëz nëse ka biçtën e prerë, nëse ka veshje prerë, nëse ka brirë të shkurtuar ose ka brirë fare, nuk ka argumente që e ndalojnë ose e bëjnë të pasakt kurbanin me këto lloj mangësish të tjera. Nuk ka argumente, për ku ndrazi, në më thënë, këto lejohen, për dhejë se nuk është ndaluar, edhe ndalejë se është vetëm të katër pike që për mënda, nëse është shumë e dobet, nëse është e qalë dhe duket qartë, nëse është shumë e smurë, dhe nëse është me një sy ose pasu i fare. Këto janë katër gjerë që duke të parasur që dokun që të herë kurban. Në dhejë se gjukimi për gjithë shumë i kurbanit Gjetat kanë dy mendime për çështjen kurban, e kurbanit, disa prej tyre janë mendimi që kurbani është detyrë për çdo person i cili ka mundësi. Dhe mendimi dy Edhe i dytë është që është i pëlqyeshëm. Dhe ai mendimi i cili thotë domundon që është detyrë, thot para ata personat se cilët kanë mundësi dhe argumentojnësh hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kush ka mundësi të thjerë kurban dhe nuk thjer, ai të mos afrohet në vendin e falës on to bar bar baram. Mos afrohet në vend falit ton kur të falin barram dhe kur pa barram. Kush ka mundësi që ta dhërë kurban, ta dhërë kurban dhe nuk e thër, nuk thër kurban, ai thotë të, të mos afrohet në vend falit tona. Ky hadith në pamjen e jashme tregon që ë thërë kurbanit për atë person që ka mundësi financiare është detyrë. Edhe pse disa dietar ë thonë që nuk du, nuk kuptohet për këtë çartëshkartil por ajo që është më më e parafurta është i besimtar ta kryej për të hequr domodin atë ja, dyshimin nëse është apo s'është detyrë edhe pse hadithin pa menjasht diçka tillë duket Allahu di më mirë. Fashu gjithë tekstonin me dim tijesh me dimi fort të shumtë dietarëve të tjerë të cilët thonë që është pëlqyeshme nuk është detyrë dhe është transmetuar edhe nga të disa sahabë, a di tregon se Bilal radiyallahu anhu merrte edhe thertë një den, një thertë një një pul. E I thoshim pse e bën këtë gjë? Thotë e bëj për të treguar njerëz që nuk është detyrë. Të thersh kurban, domethën kur vjen ditë e kurban, nuk është detyrë. Ky është mendim thash i disa dietarëve, ky disa dietar por më e sigurt është se njëri ta theri, edhe mbi të gjitha është adhurim për Allahu subhanahu wa taala, është një lë sacrifice që e bën besimtari, nuk ka për të mbërritur tek Allahu as gjaku dhe as mishi, por ka për të mbërritur tek ai devotshmëria jonë nusë Allah në sallahu në madhujën e adhuroj ata. Gjithashtu një për rregullave të kurban Bayramit të kurbanë baramit dhe të të kurbanit në ditë do therer ditën e baramit është që kurbani ka 4 ditë që janë ditët ku u fiqë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për të therer. Dita e parë është dita e baramit, edhe dita e 2, 3 e 4 janë 3 ditët pas baramit që janë ditët e xhrikut. Deri para akşam ditës së katërt, kur të vi akşamin mbaron dita edhe mundësia për të therer kurbanin. Nëse një person nuk e ther në këto katë ditë nuk juhet kurbanin e ti i sakt. Nëse një person e thër kurbanin e tij përpara se të vinë ato katërdit ose përpara se të falet namazi i Bayramit, kurbani i tij nuk është i sakt. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Kush e thër kurbanin e tij përpara se të falet kurban Bayramit namazin e kurban Bayramit, thërëj që ka thërruar i është dele për mish për tu ngrënë, nuk ka vlerë në kurbanin." Dhe kush e thërë të mbaz kurban mbaz mbaz Bayramit Atëherë dele etisht dele kurban. Kështu që kjo tregon që koha e hyrjes e lejeimit për të për të thyer kurbanin është mbaz faljes së namazit të Bayramit. Kto ishin disa rregulla, nusullallahu më dhurou, në bëj për atë që do të thënë kurbanin, ta pranoje të për një nesh, atë ndonjë falë që na fton. Elhamdulilah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Maba'd. Ne dashëruar, gjithashtu një për rregullave e të qurbanit edhe të namazit të Bayramit, është hyrja e kohës së Duhur, të cilën e ka përcaktuar Allahu dhe ka vendosur atë për për njohjen, domethënë për hyrjen e qurbanit, për lejimin e qurbanit dhe për lejimin e Fajr namazit. Allahu subhanahu wa ta'ala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 eh muajul hijhe dhe të çdo muaj tjetër do të muajtar më dhamit Allah subhanahu wa taala e ka bërë të shenjë tregues që besimtarët bazohen ato për njërë fillimin e kohës dhe kohën kur bëhet barame dhe kur duhet të kurbanë Ne kemi folur për të çështë shumë ajo që desh të tërgoj diçka që është specifike në lidhje me shenjat që vendosur Allahu është që dietarët e bazërë të fiku të sulë, fiku kanë të reguar që ligje që ka vendosë Allah i madhurë nda në du loje. Ligje të cilat kanë lidhje me vetë personi dhe qua në ahkam të klifije. Ligjet të cilat janë, dhe më thënë, janë në ngarkim në bi njeriun. Edhe këto janë pesë. Dhe tyra, harami, e përqyshmia, me kruhu dhe elejuara. Të pesë a këto rëtullon me në ngarkesat që ka njeriun ku ndërtu zotit të tij ku ndërtu vetë sikur ndërtuesve dhe lloji i dytë i ligjeve quhen alahkamul wad'iyah ligjet e ka vendosur Allahu i madhëruar për të njohur udhërimet këto ligjet e para janë ligjet të cilat i detyrojnë njerëzit njeriu është detyruar që krye e to. Është të kryejë ato nëse është vajim të kryejë nëse është haram të largohet nëse është me krut largose ka sevape dhe nëse është përqyrta kryese ka sevape e kështu me radhë kur së to theqen alahkamul wad'iyah e lahkamën odhërija në ligje që i ka vendosur Allah i madhuruar ma në të cilave, njifet filimi adhurimit dhe mbarimit ti. Prej të e ligjeve janë kushtet që i ka vendosur Allah i madhur për saksinë një adhurimi dhe ndalesat të cilat po nuk lërguar në to, adhurimi nuk është i saktë. Atëherë janë shkachet, kushtet dhe ndalesat. Këto janë tre loj i ligje që hynë të ke lahkamën odhërija që i ka vendosur Allah i madhurë për të njohur adhurimin. Dhe për këtyr janë, për shumicën e çështjeve të namazit, është hyrja e kohës. Hyrja e kohës është një prej ligjeve të cilat e ka vendosur Allahu i Madhuar në gjithësi me anë të një, një fillimën e fillimin kur do të falet. Nuk ka detyrë njeriu që ta silli diellin që të hyjë koha. Domethënë nuk kemi detyrë ne ta sillim kohën më zor. Qartë? Por kemi detyrë që ne ta njohim kur hyn koha. Nëse hyn, të falemi. Po qesën e famën para se ty koha namazjo nuk është i saktë. Gjithashtu Allohu Madhror ka vendosur hënën si shenjë. Edhe ka urdhëruar prisëtarët që ta ndjekin atë. Nuk ne ka bërë detyrë ne që ta nxjerrim hënën me zor, por ka thënë, po doli, shikojeni dhe po qesë del dhe shikoni, atë fillojnë adhurimin. Kjo është shenjë. Kjo që, që Allohu Madhror hënën e ka bërë shkak për fillimin e adhurimit dhe kusht për saktësinë e adhurimit. Nëse një person nuk bazohë në këto ligjë që i ka vendohë sër Allah i më dhurur që në këto dhe rast është kushti i saktësit sa adhurimit që e shikimi hënës atër adhurimit jeshi pasakt adhurimit jeshi pasakt e them të dhe gjej e lezër edhe kjo ka detajt të shumëta që dhe më thonë njërë në dhe më të thela e them të gjej sepse ka shumë njërës nga ignoranës e tyre kur tiju u thua që kjo është kohë adhurimi dhe ka kohën e vetën ose nuk e kryen në këtë kohën e vet nuk t'u quhet adhurimi, thotë ku e ditin që nuk quhet adhurimi? Si ku e ditin që nuk quhet adhurimi? Mirë për ne, por po qeseni nuk e dim se ku quhet dhe kur nuk quhet adhurimi jonë. Atë për çfarë mallonë? Kur ne kryjmë ato ato kur nuk e dima ku quhet ose çuhet. Kur ne nuk e dimi ku quhet ose çuhet. A, a përron se përron logjës diçka tjetër? ndërsa rregullikish e ka vendosur Allahu që t t të quhet ose quhet të domozon veti di një njeri të zbatojë atë nëse dëshon të quhet adhurim. Domethënë, nëse një person falet pa abdes. Ti thua, "S'jo të namazit, kuko di ti? Kjo është gabim. Ku di ti që s'jo të namazit?" Di ti që nuk quhet namaz, sepse ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë, "Nuk ka namaz pa abdes." Ka më ka më çëskë kaji? Gjithashtu, edhe për këtë çështje, çështjen e hënës, profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për namon për, për Ramadan dhe njëta gjëzë da haxhi që besimtari duhet të ecë me shikimin e hanës. Ka thënë paraqjemin, "A gjeroni kur ta shikoni dhe të çeni kur ta shikoni." Dhe ka thënë, "Mos ajgjeroni deri sa ta shikoni dhe mos e çeni deri sa ta shikoni." Dhe ka thënë, "Muaj është kshu, kshu, kshu, 29 ose kshu, kshu, kshu 30." Dhe ka thënë, "Ne jemi umet, umet analfabet. Nuk llogarisim dhe nuk shkruajmë. Umet alfabet." Nuk do thotë që ne nuk dimë të shkruajmë të llogarisim, por do thotë që feja jon Fejon, adhurimet tonë nuk ka nevojë për logaritet astronomikë dhe për logaritet astronomikë, nuk ka nevojë për to. Ska nevojë, e ka bërë lojë shumë thiesh, nuk ka nevojë për to fare, për këtë është yë. Po e themë, në gjithë do kushë që bazohet në njohjen e fillimit të adhurimit, jo me metodën që ka vendosër Allah në Koran dhe asë me metodën profetikit të cilë e ka vendosër profetit së në Allah së këndjetët sakta, adhurimit i është i pasak të ka lojë më do Edhe sikur ai ta kenë me sinqeritet shumë më, sepse duhet u kushtet e, e pranimit të durimit. Sinqeriteti edhe rruga profetike. Nëse një person e bën i punë me sinqeritet, por nuk e bën sipas rrugës si që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam, azorini ti është i pasaktë. Nëse një person i fal pesë vaktet, po i fal gjithë, i bashkon gjithë ndark. Nuk i quhen të kalojnë më durr. Jo po, kaza, nuk i quhen të kalojnë më. Le le të lodhet sa do, nuk i quhen. Po e them Me djenit plot nuk i quhet të qallojë madhuar sepse Allahu madhuar ka vendosur për çdo njeri në këtyre një kohë caktuar. Dhe kush nuk e kryen adhurinë në kohën e caktuar, nuk i quhet. Gjithashtu, edhe për namazin e Bayramit, Allahu madhuar ka vendosur një kohë caktuar për ta. Që dita e 10 e muajit Ban Hijje. Kush nuk e fal Bayramin në atë ditë, por e fal atë një ditë përpara, ose një ditë më mbrapsht, ose e falë të duke logaritur me për logaritja astronomike dhe jo me shikimin e hëllës adhurimit të shi pasakt a i dhe më nëshë lodhur kët mundit i ka shkuar dëm njësoj si që është puna e bidatit profetis s.a.a.s. ka thën men ahdëth e fi emri në hadha ma lejse min fërërd men amila amel lejse alejëm ha fërërd dy trasmetim të, të hadith ka thën kush bëndit qka për cilën ne nuk imi urdhuruar ose kur shqip diçka, të sinë se kemi urdhruar ne, puna ti është e refuzuar ta qollojmë udhëruar. Por këtë arsye e them të lëgjes sepse këtë vit me kalendar, Bajrami qëllon ditën në mos gabofsh ditën e njëjtë, apo ja, ditën e njëjtë. Kurse sipas shikimit të hënës, të cilën e kemi parë vetë, kjo është mirësi për Allah subhanahu wa taala, kanë parë katër vëllezër nga vëllezërit që besojnë se sot ndodhen këtu mes jush. Katër veta, jo një.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 Kur banë në zinu për shësat. Për këtarë së duhet që njët këtë kujdes për adhurimin e ti, mos e për ziët e me gjërat kota, të ruaj adhurimin e ti, dhe këtë frikë Allah në më adhuruar, sepse Allah subhanu të ala dëshirojnë që njëzë të adhurin e ta. Por jo të adhurin si pas dëshirëve të tyre, por dëshirojnë që të adhurin e ta si pas asaj që ka ligjëruar e vetë, dhe jo si pas asaj që të dëshirojnë ata, Sapo që sallotu për njerëzit, çfarë dëshhojnë ata, ata do pranohen për krishterëve, për xhifutëve dhe për të tjerëve, adhurimet e tyre të cilat pretendojnë se janë për Allahun, por të cilat janë sipas metodës që u pëlqen atyre. Allahu subhanahu wa taala nuk pranon prej fes. Nuk pranon nga feja, vetëm sa të fe e të cilën e ka zbritur mbi profetin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush nuk e ndjek atë, ai llodhet kot adhurimet e tij do shkojnë do shkojnë, shkojnë dëm tek Allahu subhanahu wa taala, në sallahun e madhruar të nëruaj për i shdo humbje, të ruaj edhurime tone, në bëj për e tyre që i zbatojnë atësishka urdhruar i.